Ні німецький, ні український, нічийний простір міжмов'я, де ніхто не є вдома, але може бути дотичним. І в ньому кружлятимуть персонажі власних історій – Йозеф і Неточка, обмінюючись мовою і безмов'ям, мріючи кожне про свій геппі end. Довідка про автора Йозеф Вінклер Рік народження 1953 село Камеринг, земля Каринтія, Австрія, класик сучасної австрійської літератури, лауреат численних премій і нагород, найважливіша з яких премія Німецької академії мови поезії імені Георга Бюхнера. Вінклер дебютував 1979 року із романом «Дитя людське», що разом із романами «Той Акерман із Керентії» та «Материнська мова» увійшов до трилогії «Дика Карентія» у 1995 році. Крім того, найважливішими текстами Вінклера є «Цвинтар ірких апельсинів» 1990, «Домра» 1996, «Римська новела» 2001, «Я вирву собі віку і заколю тебе нею» 2008, найновіший опублікований твір Йозефа Вінклера, «Автобіографія оповідати реальність так, наче вона все одно не існує», або «Гнів Янголів» 2011 рік. Кінець озвученої книги. Запис проведено у Республіканському будинку звукозапису і друку Українського товариства сліпих. Читала Ольга Лях. Звукооператор Олена Сангаєвська, Київ, 2017 рік.